Rahmanur Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi washabihi. O mën të bijëm me ihsan në ditën e dinj. Allahu Janal wal falenderojm, votën për të ndihmë dhe falë kërkojm. Ne so lavdot dhe bekimet të Allahu qofshë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjet e shokë. Dhe ato që ata që ndjekin këtu rrugën e dinj në fund të kësaj vote. Të ndrugozëm në timën e fundit kemi trajtuar një temë që ka qenë në vargun e trajtimeve të disa temave që i ka përcënë kaptina e al-Ahzab që ndalidhën me betin e al-Ahzab. Dhe kemi murtuar ngjarjet që ndalidhën me Zejnep bintu Jahsh, radiyallahu ta'alaha. Zeynibi radiallahu ta'ala anha është martu me Zeydin si kurse kemi përmenë dhe kjo martes ka ardhë si pasoj e kërkesës e të i gamberit sallallahu aleyhi sallem bër Zeynibës edhe pëse e jo nfilim këtë e ka kuktuar si një kërkes e rëndom të zakonëshme ndaj ka refuzuar nga se nuk ka pas asë një loj për shtasëmërije asë për pëthshmërija me Zeyden. Mirë po, posa erdhë ajeti kuranor lidhëm në këtë qështje, aje u nështrua për po asë një rezerë dhe për po asë një hamandja. Mirë po, dhe i zëti që lehu ala që kjo martes të ishte shkak për regullimin e disa qështjeve tjera madhore në Shëshni dhe u sakrifikua për këtë Zeynibi, po edhe Zeydi, radiallahu ta'alan. Më artesë t'yre nuk pati sukses, më te përse një vitë, dhe me kërkes në insistimit dhe këmgu në Zeydit, i ndau pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Po sa undau Zeynibi nga Zeydi, në beci Zeynibi që kalën periudhën e pritjes, se kërsa është e njohër në fe, në shëriat, që gruja kalen një periud të sakullu apitjes dhe nuk lehot gjatë asoj periudet të martohat posa i kalenja fati i pritjes atëra pegamberi sallallahu a sallam ome me, me shpallet Zotë Gjellewala që Zotë i kishte folur me heret sa a i të ta marton të zëjneben për të athu një mentalitet në shëshni dhe për të athu një një <clears throat> tradit shëqnore të dëmshme e që nuk bëjë ndryshë pasë në këtë mënyrë. E dërgojë Zedin që të jë përmend pejgamberin sallallahu sallem Zenebes. Në Zedin ma ertë ishte buri saj. Ta që ishte ndanga ja në kërkesin e ti vetë. Ta që këtë njëri prapë po e dërgojë pejgamberin të më të ashtë me një dityr tjetër. Për të jë përmend që ja dëtë martohet me pejgamberin sallall Kërë shkaj zedit e kërë zenejbja radiallahu ta'ala në huma dhe e kryu misunin se duhet qëpar bërë i zenejbja radiallahu ta'ala në, se priti këtë lajmë. Ajo tha, përrejt përgjigja nga se dua që të iritojmë zotit tim. Jo në kuptim nga rgasoj të refuzimit nga se kështë në deri malë për te. Mirë po e kuptoj zenejbja se këta është ka të bënë me që do të zbatoat një mësimi madhë që do të divin të muslimanme, andaj dëshërën të që me i prit ajetet që vind nga Zoti, duke qenë e përullur dhe e nëshua dhe Allah Gjelle vale. Huala. Dhe shkaj në faltorën e saj, ku fale e zakonesht, nuk ka rejt pak, nuk ka rejt shumë ko, ka rejt pak ko, dhe zbitën e jetën dhvillim, ku Allah Gjelle Huala u përmenë se me urdën Zoti Gjelle vale, Huala është martu pe i gamberi, sallë hosem e Zenefën. E pastaj, pejgamberi sallë sallë sallëm, e urroj e nësëm një Malik, r.a. anhu, që këdo që e takon në rrugë të Medines, tafton të në darsëm, dhe bëri pejgamberi sallë allahu aleyhu sallëm, nëhon, një darsëm, të paza kënëshme, që nuk e kështë e bërë maherët. Nën, me zdo grua që i si së martuar, kjo bodë diçka më më zakonshme, më thjesht e kësaj rrohe është diçka e pazakontshme. Dhe kur ndodhën tifonë e pazakontshme, dhe gjithë ta njerëz të ftuar kush e çka më shumë para mohë kako pejgamberi sallallahu. E duke lezuar këto rreshta, thua kush e çfarë dashnë kako pejgamberi sallallahu. Neçani se Allahu Teala ka thotë, "Bori pejgamberis osm dorën të pazakontshme e thërr një dash." Do un kaç ka prerë pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam ala një dash të madh dhe prenisi ishte dashëm e pazakonshme. Dhe kur sëftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjith banorët e Medinës, kjo që takon tenisin rrug Ejanisë, i ka ftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndasona e nesisit radhiyallahu taala anhu bashkë me një grua tjetër ishin të ngarkuar me përgatitje të ushqimit apo. Ndasanesi onë shërbimin e këtij ushqimi apo. Foto nesi radhiyallahu taala anhu Në kanë grën njerë shumë vënin grupe, grupe. Një grupe vënin Shepit Pekamërësën Hanën, delin tjerëtë vënin Thad valahi Betojët Zotë Nënesi Radhja Allahu Ta'ala në thë nuk di A eshte sofra më herënd kërë kam shru Apo kërë kam griti Zahkonishtë një po në një në një kërëtë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në kët martes dhe bëkë kët ushim që u shua në kët në kët Sofra. Oso. Dhe vinin grupe grupe tek pejgamberi saallallahu so, alajhi wasallam, pra që disa njerëz, domethënë ë të, të knoashëm me nden tek pejgamberi saallallahu alajhi wasallam, do ku ndirahat, po duhet të so, sellem, rahap, e, pa ishte një nder për ta me, me qendrën shtëpit të pejgamberit saallallahu so, alajhi wasallam, nuk jë për dhe, so, sellem, mon, e kishte vënë vërmënisë u punon. Dhe pejgamberi saallallahu alajhi wasallam, domon ë u gustu ai ti thonta se morfunta domthono u von ze ne bija ishte domthono s te pe por edhe ja n situata pa lakmushme nga se hinin njerz dhe delin njerz s te pi e vogul dhe ende nuk ishte rregulla te mbuleses rregull te mbuleses ende nuk ishte zbritur atara pegamson durin nga s tefia u kthye ma vojnë ndikur dhe kun jashtë e ponë këtë levijit, pejgambinë kuptuan se si duke te këtë këtë e pro. Unë gretën, me dole jashtë të shtëpisë, dhe si pasu e kësaj, Allahu gjallohë zbita jetë, ku përmandë se i dërgohër, tërpënohet, që thët ju e se u bovonë. Po, Allahu nuk tërpohet nga vërteta, ndaj, ka silë Allahu reglo, khazab, që ku ta vizdheni pejgambinë, tërpënë, e linë të ftuat në ushqim, po shkonin pa ndonjë arsye të caktuar, pas po ata përfundonin atë që kishin shkuar ngletonin, mos e ngarkonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu përfundoi, domthonë, edhe kjo ngjarje ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam martoi Zejnebën. Si pas u ekson ngarkjes së pejgamberis sallallahu alaihi wasallam dhe hyrën shumë të njerëzve. Domthonë, Omer radiuallahu taala i tha ja rasulullah. Ojdhur qore Allah që këti hëndjë dënjëri, lëllënjëri, i mire i keqë, vëndjë shkëtonë me të pytë, kanë nevojë ato. Andaj, urdhraj, në më hëndë, në nëtë e besimtare, që të mbulohen, edhe të keni fëllëaj, në më hëndë, në më hëndë, në komunikimi, jo të drejtë përdejtë me njerëzitë, për të ruaj të gratë e pejgamberit sallësallem, dhe për të pasi fëllëaj regulli në komunikim me familën e Muhammedit s Se si pasuje këti përpozimi dhe kësaj kërkisë të mërët, Allahu Gjellona zvriti ajete në vazhdimësin su në hëzab për regullat e komunikimit më nëtë e besimtarve, danë që të komunikohet më to, por pas përdes, jo dhe i përdejt, jo mëjta dhe i përdejt të shëtëpe, po tash të më mëndosën regullat të ego të rejët e komunikimit. E pasaj, pasaj, vijunjë ajetet e mbulesës, ku Allahu Gjellona obligan të gjitha gratë të besimtarve. Jo vetëm te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po qradh dhe biat e muslimanëve që ato të vendosin shamia të bikukut aty dhe të mbulohen dhe vit rregullat e mbulesës në surën Al-Ahzab. Kjo është ajo që ka të bëjë me vazhdimsinë e ngjyrës së Zejnijevës radijallahu ta'ala anha, dashkur që e pa të ndërzuar këto grua, do të thonë e bekuar si pasojë e në, në gjarëve që ndërridhme të zbetën ajetë, regula, në në në në të shumë të dhe të dryshme që reguluan mënyrën e komunikimit edhe raportit në, në, në shqoqëri. Pejdovyje që ndzirim nga kërast të nërgërëzët është e para, dhe të kuidesi i pejgamberit sërë dhe të sëmë që punët të bëhet si mësëmire. Sa më pak fjallë të bëhenë, sa më pak plurër të ngritit rrëth vëfrimive të, të ti. Edhe pëse në martesë e pejga mërështë ishte me shpallje. Edhe pëse tashme ishte në Medina, nuk ishte në meke. Ishte në shëqeri, ku realisht ai gëzon të respekt dhe ai ishte i pari ati veni. Me që tha të pejga mërështë sa për të rënuar të gjitha dilemat, të gjitha dyshimet, se zedin me dëshirë e kalshu, të zedin realisht nuk i kam bitë në zamër të ti asgjë lide me zenimin, apsulitisht, e se këngulli e ti për dëshmua praktikisht këtë për të larguar që do dilemë në zë dëshimë e të lëgë i vetë zetë nëpër. Në, po, në në një një një kër të ndonat për në në gruja, në po, sa të këtë dojnë nërsa kanë, kanë pasë armici, kanë pasë urejtë, kanë pasë polemaj në telashe i kashtimu dhëta. Por me gjithatë, me gjithatë. Nuk karakteritë nuk, nuk, nuk e, e banë me shugas gruan e ditë hershme me lirë për dikotjetër apo dukesh kjo bash e, e, e zakonshme apo e këtë prezantim po treguar se absolutisht nuk më kam me në zamë Azi për këtë grua dhe me plot dëshirë unë kam nda këtë grua do të por dërgoj sinjale të qarta që të ndonj çdo dilemës është nisi realisht me plot dëshirë kam thurë dhe tash s'kam problem që kjo grua të vazhdon të martohet diku tjetër apo ndaj shikojë ne kujdes se peqëmer thon por doon çfarë sot njerëzit në ato pوçë po nuk prekin kufit e Zotit që lagjeral normal aftë. Që i di se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam donchë t'largon çdo dilem, çdo dyshim, të punon në në në në në çartësi, në, në kulloshmëri çdo çdo veprim. Dhasur nga kjo, ose nga këto veprime bizhetit morëm edhe një simptetë të rëndësishme ndër Zot. Zeidi komunikojmë me Zanibravon ekshelloj kërë i tha që i nërguar i sason për të përmenë, përndaj le tjetë përgjigje e jo të si duhet. Apo, në të guptim përgjigje e një besimtare. Dhe folim e të duke të reguar se rrani nuk, nuk kemi pas sukses një jetën bashkotore, por në imbetemi mosliman. Apo, vazhdojnë rapore tjera në fushet e tjera. Nuk do bon që nëse një fush nuk e i po pa sukses, do të meru të gjithë të fushet e tjera. Sikurse, jorë ala ndonë në jetën ton të, të përdiqme. Ndysa musliman mundë që përshamu të provojnë ndo një projekt caktumë, pun caktumë, partneritet caktumë, mundë provojnë një qëka caktumë dhe nuk nuk shkanë, ndonë dhe. Dhe dështimin këtë fush shtrijet pasaj në gjithë të fushet e tjera. Pasaj as nuk flasinë, asë nuk shillohen, pa ato ketënë që kanë i takon të një muslimonit nuk funksionohen. Pëse? Pasë një punë me ta dhe... Për nëse e në s'ka krypë punë, duhet në mërdu tjera ta përta. Nëse përgjama në jetë a bashkëture nuk ka pasë sukses. Normal është rapën, nuk për shtatën, nuk për purëtën, ka probleme, ndohën. A të Atë më thonë të ashtë më të se, si pasoj e këti dështimi, duhet që mështë kjesh kujdes n Kur faglerë nuk ka mo, kur shenijes ka mo, të ashtë falë për ta, shpif për ta, don, ureje, hakmeru, në ureje, hakmerë, në shpadojte, pëse s'ke pas sukses me, me një fursa këtë furë. Në të dhimë përshamë në dohë njerë që të provojnë me bo përshamë partneritetë në biznesë. Nuk kecë, dëshëtanë atë. Në regullë s'ka shku qëka me më të shumë. Të shaduot e jo, më ubarthë, në kejtë furët e të të tjera qosa sofmosulet bashk, aso pole bashk, aso mos mos vizitu po bashk, aso na folu. Në... Pse kjo bortje e një dashitimi gjitha fushat e tjera, sikurse ne kemi ato, don, si aj, aj, aj, aj, thonë ajo, ai ai ai ai, don ai rregull i dominës korbie njëra, gjitha më rrot pastaj binë, po jo qosa. Bien njëra, po ti atë jeshtë stabile çndrushme, nuk duhet të ketë ndyrënu. Nga se lidhës me njerëzit nuk do të të bëj një bëj një fije, apo po bi sofia. Ande Allahu xhelalu wala ka obliguar që të lidhim me vetë mbaznin një litari i cili ka shumë fije. Litari nuk ka kanë fije apo ka shumë fije. Nëse një fije e litar nuk funksionon, kputet një fije. Bëtet fije të tjera. A rendëshot jemi të lidhur. Me një që të zaktuar, sira të pajtimit, nuk pajtojmë. Në rregull, duhet me i majt aktiv ato që jemi të pajtimet, dha ato tjene sense të jenë esencë e komunikimit të raporteve më së miri po ju jo opinifia mos pojtimit gjith litarin me me shtur dhe me kputa qe se kjo nuk esh domthon kuptim i drejt i feston dhe nje pe dobeve qe domon dalin nga krye ose pikërt e kjo qe perpara ze dis popull me komuniko madje me kshllu madje me dashut mirën ze nibet elbse aj perveti patni pervojte hidur me te edhe ajo ja me te nuk nuk ecit ta por sprish pun për? ska na muj me qe bune grua bëtem vlla motrë betemi, dhe më honë, qëtëtarë të një venit të aktuar, betemi e kështu me rada të të. Dhe së përja së që mund të nzirëm ka kjo është edhe, dhe më honë aja që pejgamberi s.a.s. e bëri duke për menë në nëse se ka bujnë një dhasën të madrë. Pëse ka bujnë dhasën dhasën kështë madrë? Dhe më honë, athu val, aqë shumë u gëzu që marë tu me zë një përë? Ja, dhe më hon i flakt në këtë martesë sa so që ka buka që gëzit bërë. Ska qënë për zëjnibin këpër. Po i gëzuar pejgamberi, sësërëm, so se kjo storja zëjnibit, apo zëjdi, fjallë të njerëzve, tash pejgamberi, si ko me martu, si ka, apo po përfrundan me sukses. Po përfrundan me sukses. Dhe gjithë kjo nxarje, gjithë kjo nxarje, në më hëndë po rënan kuptimet nga bua rëshëshni. Se Zejdi nuk është djali i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, me cin djali i ti, tij që është amtortë ngruën. Ka spranuar kjo, kjo, kjo punë, por nuk është djali i ti, tij, është është një dashamir ti, i tij i afërm i tij, ama nuk e ka djali. Dhe ky koncept i gabuar ranohet, pogjotoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në sora shoshnia përmirësohej dhe s'ar kuptimet e gabuara ranoheshin. Dhe në vend të tyre rënjoheshin kuptime të reja, të drejta, gzoje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gzuaj Muhamedi alayhi salatu wa salamu anta ajo gzuqte rahad ve bërni dalshum qe thash shkolë dëgjant ditu çfarë ka më t i t i t kabo, e ne zan fund e ka thënë një dash atë bereqeti edhe këto është më rëndësi me kuptu bereqeti pejgamberit sallallahu aleyhi salatu kët rast dikush mund të thotë po kjo është për shkak Muhamedit sallallahu aleyhi salem në qalbëve të më të kjo ata në kët rast po ka të bëj me çdo që ni cilë do të thon Uh, angazhoat për pjekët, sakrifikoat për me lërgu një tërni të keqë, për me e, e qëronjohet një kuptim të gabuar në Shoshni. Zotë jepë bërë qëta përë. Zotë Gjellorë jë jepë të kësas. Nga se misioni ti është misionë fjesnik. Rruga ti është rruga që Zotë Gjellorë është i knasherë me të avë të. A në qdo kështë për pjekët me atë, të mund të që që i ka. Minimale, për atë somonuot, kuptimet e gabuara, nga traditat e devijuara, të dëmshme në shoqëri. Allahu xhei lë komi dhon sukses, komi dhon për çdo rrugën. Me saht i qëndrueshëm, i, i urtë dhe i sjellshëm, ashtu si duan. Pedovici Ziri bjohet katrast ndërruzhësa. E uh, pejgamberi s.a.s.e. ishte nik prezimall, si ishte bujor. Sfia ti ishte hapur për njerëzit dhe ai veti ishte hapur për njerëzit. Shum, në kështë i qasë shumë, në monë, nda njerëzve, sërë të këshë nevojë për te. Edhe njerëzve, e të prarin dhe i përgëmberit sallallahu a të selë. Nga njerëzve, bëmërsia dikujt, e, po, e hapur, bëmërsia dikujt, në monë, e pakufi, mune që, rrërështë më u në e zuë, nga bëmështë ata. Për ndaj, kërë gjikoshë për shamë, hapët shumë, vendos atë vetë kufi mos më e detru njëri me vendos kufet apo. Por shumë njëri ti një mos sarti ke pas nevojë. Po bduhet kjo, çe kam më për këtë urdhave. Don, et tash kjo më thon dikush, unë kam nevojë, haj sot fillo ne thon. Ose vendos ti më mirë kufet, se më ai më ti vendos. Kur ai vendos kufet, mbyllë dera policës thon. Për sa e ti kujdes, tani përshëm mund do dikush ë ka mundsi punë pyetje lidhë pa lidhje. Hajt vëre sjikat. Hajt vëre sjikat. Pse? Sepse çka të vështojmë të përgjigjesh atë. Rregull është, nëse nëse të provot atë shije që s'është ka serioze kjo punë, po haj gjë që vëre sjikat, është për kurrëshje, është hajt po më intereson mua. Kam mundsi që tani ato që ki nevojë, nuk ti pun kë. Se dilli pas më mund të jenga zhguar në punë tjera, në projekt ai tjetër kujna. Nuk je më prioritet, nuk je më interesant. Mos e bove vetë që dikush më të vendos barriera. Kjo është paraqitja e tij. Kjo është kufi. Mos e bove vetën që, domthonë, nga naiviteti, nga pakujdesi, apo ç'a dikush pastaj më të vendos kufi. Vendos i vetit kufi apo? Po, ajo e bën këto, po ona muslimana. Po ai kur do të shkëkoj, është i gatshëm me mendim. Po ona nuk e ngarkon jetën. Do ndjenja no, që kjo është ndërgjegjja e muslimanit apo ç'a kujdesem as me ngarkudhën, mos mos më çini tepër, mos më tepru. Gjoshka këta. Ga se mesia dikujt nuk t'ia drejt me kon barretin aty. Apo bujaria e dikujt nuk t'ia drejt me kon garkjes për të. Kemi ndërgjegje shumë aktive, më gjallë, ekstremal ata. Andaj, tani e rënojë të gjatë këtë për arsye, për mund të din atmosha që zbriti vaji për këtë punë, do. Ku shkojmë te pikambaznie, u ka qenë dën ama. Gretone. I ne ka puntira si kova e djuga. Pos, të jam nuk ne në të një tunet për t'i qka, që është në në në një në një një në mëzë që duhet me nejse, ku ka pun, ku ka angazhim, ku ka në në një problem rënjire. Po, Paj në buk pëse, po, u kënashim tunet e pejë kanë versënë. Po ju kënashim të të, po kështë kështë kështë të të tjë, me nejse kushko që që e fëllet me taj, kur bëm punet më, kur bëm punet më. Për daj, duhet njerë me ku këtu më i ksharjet skollaveve ka do kanë do po kuptoonta po pra kur bëni meancë më kuptu me shenja kjo më thon drejt për dritë vendosni kufijtë ti vetë jo dikur më di vetë të skufet kjo është edukatë e madhe e rëndësishme shumë që na duhet të komunikojmë një tetë apo ne nga më, më siko edhe pse tani është teprë drejt po tas po të fajt nga dëshira nga çifmi me letem Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem mi po kurdoni nga shtëpia hyjë të kry e kuptuar po si duket e kenë tepruar donon Edhe me, me gjithë këtë prem dikur më shai kuptuar. Dokush ka skuqtos më shaja, ti hyjne dilne ose thuaj po di hava. E pse ti stavad? Po nuk anë më thon, nuk kuptim se moshtuat njëri mirë, po kuptoj gjërat me shajën javën. Aishara dyallata ana e kupton të pegamosë me shqip. Shikon të kam i svoku, ston të fora. I ofrontë me svokon. Edhe se po ka e kam i svokon. Ose veprimet e tëra që kanë rre të do të desogjera dohet uh, me i tretu me konceptin e në nënkuptimit. Po, ka do sene shoshni? Nuk ka nënë me i thonë nikujt, po nënkuptohet kjo. Nënkuptohet. Se një nëngushtohet me i thonë në të punë. Një të dhini ka një përshamu, e kompërmër në gjami, kër ndodhë përshamu një verës, kër dera rënë hapor përshamu një mënë stasis, e bëhet zhurëm për jashtë. Apo, e njështë të falën. Edhe do të ngushërsoj të thonë njerëz abononi atë apo pas bashkë njerëz po falat. A a duhet kjo punë e zhuruar xhami më ardhin atmos? Thashë më ligjëru për këtë punë. A ka nevojë? Ja s'ka nevojë apo s'e ndem kuptuar më. Do ka më dërs për këtë punë. Ka shumë se në të ka më dërs për të më pas. Po nën kuptuo të olla kjo punë. A, a duhet më të ndomë gjithë mosimana të ndëzër ku vinë xhami ardhin të posa sërse edhe në tëpiju, komënsi mu përlypa se i merë ere, së në falem. O shtë pak e tursh, o shtë ngarëkes për një, mi thonë, gjëmati sotë. Burra dhe, në në që kanë kallu moshe në madhore, kanë fëmije, kanë shtëpije, ku i desni për pasër një gjëmisa. Kërshkë është në banjo, pastroja mirë, më slenë, ducina se vjenë të këshma stje. O shtë marë kështë me folire. Për. Mirë po, nga njëre më do të më thonë që kur shkosh në banjë pas rreja po pa? pas ka nevojë vëllai por më thonë që si shemb ka plot të mësime që nën kuptojnë ndaj na duhet shumë gjë me këso më kuptuohet me mësimin e kujt e nën kuptimet jo e mbi kuptimet apo vetë jo më s'ka më për serioz nën kupton jaftë nën kuptohet kjo punë shomës mësimi bash kë e nën kuptinga të por ton e ka pas shumë teksum selefit të por ton ka pas shumë kë punë kuptuengë Çka po bëju? Don kuptoj apo pa shumë se s'kan folë. Ë diq shumë kjo punë. Çku kallzon. Ai valla kanës bormën di kujt kët punë. Ai thotë, e di, po do të thonë e di çti pëdën, ama po kam qef me paçi po pëdën atë. Danë. Me ndyrë, unë kuptoj me atë. Dhe pemësi që dalin këtu gjithashtu të ndërvezohet asha edhe zeleybi Omar Tua me pejgamberin sallallam përmes shpalljes. Allahu xhallahu wala zvitajta Po, i tha zhejt Shhejt Dhe Ta i tha Allah gjallëvala Vezhavu e gjhna keha Nat këna martu Tuj me te Nat këna martu Allah të ka martu me te Pararësune që i këmë përman Ka ursi këtu Që i ka martu Përgëmëberi sëmë Kënë Zenebë Dhe Zenebë Dhe Zenebë Dhe dhe dhe dhe qëtë ala Në mbure me këtë Gënjere Kër Në mënë Bësëndë me grotët tjera Dhe ato pë juvojë ju ka martuar kush familja jua familja juaj ka martuar unë nuk kam martuar që mbi sta qjell afër Allahu xhallahu ala. Nuk kena pak dalim natën. Jo kuptim të laqsoj me një mashkist, po kuptim të kenaris me shpoda zotë xhallahu ala. Andaj të dozë shpoda të bën menë. Shpoda të ndërën, ngrit sa ti veprën bosë shpodas i ndëruam oto. Vere duhet me garunkat edhe kush apo për bët pjesë e ndo një regulli, që zote ka kërku për një afër. Kjo është ndirë, për të shika, zrebi në ndonë kërnuhaj me këtë aktë. Mën ka mërtu kësh, që mërsta qëllë, Allah gëllë e valëtë. Juj ka mërtu baba, juj ka mërtu Aje, Vlau, aji ka mërtu. A të këptim, ka kërku, a, ka e ja, përksimalë, mu të të të rëku shë afër. Dhe e fundi që të përpërinë është, aja pjesë në merr kur ka pashë grot e përqosin ciclat po i tullë faborrit do të zënëve kanajt ekthyer me me ku ka muri dhe sa tani që ndal aftën ata të fundit që vonuon ata po vonon apo se grot kanajt e grot e kanë zbukuruar kanë rregulluar po to ka ushpio po vonon të rregulluar ka pas në mënaj dikon ka shku tek dhoma e saj po dhoma e saj njerëz atë në amerika kanë dhëruar sulm këto do të ndrokstopë do dhe ka zbit ajetet si pajtim, Allah ka të sartu me zbit ajetet mirë, po Omeri ka qenë shkaktar i zbit ajetet bolesa, po. të mbolesa. Në në në nëzër, mbolesa është brojt e përglurën, mbolesa është, thonë, e, regullim i komunikimit të drejt mes gjinime. Nduke pa të përgjusë se, Allah ju ka kriuar dhjini që të ke një lej animi ka njëri të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në burriti ka dhënë unë e shikimin, e grua si ka dhënë mbulohu. Apo, që në këtë mënyrë të funksionan raporët i mirëfrit mes dy gjinive. Mëmendin kër burin nështë ta nuk është e kujdeshë më ashkulli me shikimin e ti, apo, është mbulese e grua saja që e ruen edhe gruan edhe burin. Mëmendin kër nështë e grua sa është e kujdeshë me mbulese në saj, është urdhni i Allahut për burën ulëshkimin tënd apo. Don rregullim i dyanshëm si duhet më më funksionuam. E para më kur dy janë të funksionojnë, edhe kia ulëshkimin edhe e ambuluar. A ka rrezikësi? Jo, është vetëm në koptë. Shikoni sot për shembull skandalet e shumta, jo jo në rrugë, jo në përkafe, jo në zonë kloride vigle, transheks më serioza, apo lezojmë ku paskuar tash janë shpeshtuar. Dono tan ngacmive seksuale dish apo skandale njerëz do mbyj apo kty... pse këtu ngacmim pse këtu ngacmim apo pse vin këto pa shkak se ndon ko provokim me, me me veshje me sjellje po ko po kujdes shikimi apo ta e kur të dyja veprojnë me zvetë këto provokimi dhe shikimi patjetër se del ngacmimi mjaftat patjetër madje shkohet përtej ngacmimit pastaj atë deri në në dhunë që djetë në vendet e zhvilluara sat, apo ka vendet në përbot zhvilluara, janë shambull por që gjitho 5-6 minuta si pas sa të të të të të të në, një gru dhënohet një nga të smuat, dhënohet si pasua e që ka ofit e mëzbatimit asaj që Allah va tha e la ja alamu men khalak e anuk e dina i që ka kriua ha ju një mirë, ha jëndin mirë si janë raporet mes dëgjënive përta e kujdesu një, vendasni pëndosni brojtës i imunizoguni që kjo situata mos të rritë ndërgazmimit e pasaj edhe drejt shturjes së dhunimit, Allah na ruaj ta. Dhe i xhabi ka ardhur me arritë grupunën afër, me brojtgruin, me rregulluar raportet me zogjinëve, jo me izolim grupun, jo. Por me me me me me, me prezantuar në shoqëri, do mund të mbrojtur me kujdesje që moset objekt i talljes e ghasmimit për tjetë pjes aktive e shqoqërisat. Shumë tjera që dalin nga mbolesa, mirë po një prej shkaceve kryesora që për to zbriti ajetit e për to zbritin ajetit e mbolesa, është të dhe pikrisht rastë i zhenibës. A nështë në këtë gëtë gëtë bekumë me subhanëla nësa regullo në dëlitën me një urdën që aje zbata eftën. Ajo më artua me zedin për këndë dërshirës të sajëftën u martua me kërcësimet e tët paraosur sepse Allahu xhalla wala e kishte kërkuar këtë besoj. Dhe kur ajo zbatoi që Allah ka kërkuar këtë besoj, sa beqeti ajo. U ndërhu këto rrit, u boku rregull e kjo komunikim e hijabi, e si me hiteve përmes, me si me dalë, rregullat çonta se posuaj kujt e një urdhë. Kështu të beqeti këtë gjë ato, on noise po. Domthoni, ni ni ni unë tani ta zbaton me dhjetë rreshtin e vik pasaj, me dhjetë rreshti mirësi vitë. Beraqat i zbatimit të Asaj që Allah ka kërkuar pëj pe, Pëjnjeve Allah në dojë dhe në rrune në rajt Allah në dojë beraqat njetë Në pasuni, në kohë Në mund, në gjithë ato që ne i bëmi Në kësaj botë Dhe Allah në mësot që me të vërtet Pa hezitim, pa hamendja Pa ulkundur fara Të zbatojma që Allah o gjallë Ka kërkuar pëjnjeve Por këtë të bëjmë me ursi, menqëri Si kër që në kamësu i dhërguari Kjo e më shlë qabëm me kët jari Në të dhagë dojim me rukëtimin të në biografinë për për për sallësëm Në njari të tërë, in shalëllë nga l'jërraza e ërshmi, in shalëllë Dhe të zhëtë shurë dhu l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'u l'